الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلاف اليسوف استايا فان منهم من ينكر حقائق الاشياء ويزعم انها اوهام وخيالات باطله وهم العنادية ومنهم من ينكر ثبوتها ويزعم انها تابعه للاعتقاد رحمت ما رحمت رحمته الله لي خد مخک نه مساله د پاره و زهد کئ چې دوه مقدمه ما ذکر کړل نو دغه دوه مقدمه تی فاقدي کې اختلافي د یای چې دغه دوه مقدمه اغه اختلافي دي په دوه مقدمو کې سوفسایانو خلاف کړای دا شارح رحمت الله علیه وکل علی فان منهما ما <ماتترحنت> چې دراسمه ټول له ای تعبیر فلپس د خلاف سروک اشاره کوي یو باریک ته هغه دادا چې یو اختلاف ذکر کedilې سی او یو خلاف اختلاف هغه مخالفت د خصم او د جانب مقابل ته ویل کېږي چې هغه سرل دلیل نوي خلاف هغه مخالفت ویل کېږي چې هغه بدون د دلیل نوي د دې سوفاستيان د پارا دلیل معتدن به نه موجود دلایل خرستدوی ذکر کړي دي خو لیکن هغه مجابو نو معتدن به نه دي د دوی لپاره معتدن به دلیل نو موجود ل دویو جنې عنوان کې لپس د خلاف راوړ نه دی اختلاف شارح رحمت الله علیه وکلفا انه منهم من یکرو من حقیقت الاشیاء غرض د شارح رحمت الله ليله تعلق د دې شرحه نه اغه مختصر د دې دي اول غرض د شارح اغه ذکر کوي و زه حد متن او د سواله سوال دوم غرض د شارح رحمت الله لې اغه ذکر کوي بیا د سواله سوال دریم غرض د شارح رحمت الله لې دلیل ذکر کوي لپاره د اهل الحق دلیل تحقیق بیان وی لپاره د اغه اهل سنت والجماعه حاصل دا دا وز احد متندکه سماتن خود سوفستانو خلاف اشاره وکړه اوس دغه سوفستانه یو دله دا خډيري دلي دي نو د دې دی, دی, دی وز احد کوي چې سوفستانه دري دلي دي دل یو دله دي دل دغه ذاته اغا ده شیانو دي پارا پنفسل پا امر کې لسره وجود نمنې نو اغا یې چې دغه خارج کې چې څومره شیان موجود دي دا محضې او هم و خیااتې باتې لدي دی ته عاد ویللی کېږي ل دی جناس د حق سره زیدنی ی دي نو د بېيات نه نه کارکی دا دویشي په دنیا کې نه منځ کستانه آسمانسه او نه ځای د عاممر موج دی نه ځ موج معنو محضې په خارج کې چې څومره شیان دی نو دا آغا او همام او خیالات باتې لدي دویا مدلا د دوی دا د اغه ای ثنا د څومره موجودات او ممکنات د دینو دا تعبید یا تیقات دی فنفس الامر کې د دې لپاره وجود لسره نه دراغلی کته عقیده د یو شی د لپاره د جوهریت او فجوهرونه ک دېتا عقیده د یو شی د د عرضیت او فعرضونه نو په نفس الامر کې د دې لپاره لسره وجود نه دراغلی وجود ده اشیاو ده ممکنات و منحصر ده تره اعتقاد ده مخبره پوره. نو ده دغه مخبره و متکلم که عقیده ده جوهریت ده او شیوافه جوهرونه که ده عرضیت ده او شیوافه عارزونه. دغه تبقیه تولیکیگی. دغه تبقیه تولیکیگی دي عیندیانه. در یام تبقیه ده صوفه سایانه داده اغیایی. څې ممکنات په خارج کې دي د دې موضوع اړک مګنه دا ویلې سوچې داستا او نه دا ویلې سوچې دا نستا مخ څه په دې ټولو عمر کې شکر اغلید نو جزم په یو تر باندې د موږ نه دراغلې او حقیقت د شیانو بنده په یو حقیقت بندیم د موږ جزم نه د موجوده په ټولو کې مخ څه تر دوه شکر اغلیدان او مخ څه ته نه لګي کیږي دا وسه شه ده نو دته له ادريانو ليكي کی دا درېم فرقه د شوفستيانو ده و زاهد د کلام د ماتنيو کړه کدا یو ډل نه ده بلکې فرقې ثلاثه سا دي دویمه طریقه باندې تعبیر وکي نو یې چې غرض د شارح رحمت الله لې د سوال ده سوال دا راځي ما ترې زیایي چې پرون ماتن رحمت الله لې ذکر د مقدمتینو کړي وو ننه دېغه نه د سوفستيانو خلاب ثابت کړه د دې له وېل او څه حقایق دي شیانو د فارستا نو اوس د دغه سوفاستیانو د دغه مقدمین انکار راغی مخالفت وک ما نه د انکار او د مخالفت داسولاته دي شیانو د فارا اغا د حقائقو او د شیانو د فارا وجود نه راغلي د ټول کابلې د معلومات دی د دوی جزم راغلی دا په آدم د دې اشیاء باندې یو مقدمه فرماه تن رحمت الله لدا وی لوځه حقایق او شای ثابته ده دین دی نه نو ویلې چې خلافه ل سو فستایا سو فستایا نو له دینه مخالفت کړای دا نو د مخالفت معنی دا ده چې یو ویلې ماته نه سنت ویلو چې د اشیاء او د فار حقایق موجود دي نو چې دوی د دی دینا دی مخالفت او که همانه د مخالفت دا ده چې دوی خیال د ادم د دې حقایق او د شایانو د دې د دغه حقایق دشیا انو ما دند او دویمه مقدمه دا وی له واسه علم په دي حقایق وبندستا نن څه لدینا دوی مخالفتو کړه نو د دې مطلب داس نو د دې مطلب دارا غېشه علم په دي بندې لسره نه دراغله نو اوس د اول قول نه معلومه سوالات علم په ادم بندستا ادمم یو حقیقت د حقایقنا د اویل مقدمه دې انکار نه معلومه مسوالات علمي په حقیقت راغلي ده د دویمه مقدمه مو ویل ده د دې له مخالفت نه معلومه مسوالات علمي ل سره نهستا وجود العلم او عدم د علم د ان دي مگر امرين متنافيين دي د فايشتمات امرين متنافيين راغله اجتماع متنافيين باطل مستزمن باطل درنه وی مگر باطل نو دغه خلاف د شوفه سايانو هم باطله دله سره قابل ذکر نه او ماتن رحمت الله علیه و لراوړو د سوال حقیقت اور سه سوال دار هغه چمګه پروند د داوی کډې ویو داوا د او چ حقایق الا شیاه ثابته تنا دویمه داوا د او علم بها متحققنا نن دل دې دوړو نرسته ولي کله خلاف الف لسو فستائيه دې دې مطلب دادا چې د اوله مقدمه دوی مخالفت دا. دی دویم مقدمه نم دوی مخالفت کرده ده. دی اول مقدمه دی مخالفت مطلب ده ده. دی اشیا و دی پاره حقائق ندی موجود بلکې معدم دی. نو دی دوی جزم راغلی ده دی دوی یقین او تصدیق او علم راگل ده په پا عدم و الاشیا بنده. او دویم مقدمه راگلالاتی والعلم بها متحققونا. دی فدی کې دوی مخالفت و که دی مخالفت مطلب ده چې ده. دی علمه د اول نہ ثابتس ولا تی علم فعدم دي شيا نوستا دي دويم دي مخالفت نہ ثابتس ولا تنا علمي نفس وجود وعدم العلم دان دا مګر اجتماع د امرين متنافيينو دا اجتماع د امرين متنافيين باطل مستلزم باطل لره ني مګر باطل نو دي دو قولا باطل نو د ل سر قابل ذکر نو فاضل مات رحمته الله عليه ولراو دافته زاني رحمته الله عليه لدين جوابك څ سهبا دا اشکال باندې التکاو کچیرتا دغه سوفستایان فرقه یوهده وي نو بیا به د دوينه اغه یو قول دی وجود العلم او بل دی عدم العلم راغلیو بیا به اجتماع د امرین متنافیین اوهولیکن سوفستایان درې ډلې دي یو تعنادیان ویلکی دی دویم تعنادیان ویلکی دی دریمه تلا ادریان ویلکی دی اول فرقه انکار کړی د مقدمه اولینا دریم فریق اغاین کار کلی دال مقدمی سانوینا نو بنا پا دی بنده دا اول مخالفت په سو پستایانو کی یوی دل تراجی دا دویم مخالفت اغا پا سو پستایانو کی بلی دل تراجی دا نو په یوزا کی وجود و عدم ران غی نو لده وجنا دیتا اجتماد متنافعی نو نویلی کی گی اجتماد متنافعی نو ران غللا نو سوال و یا تیراز وارد نسو شرح په دو طریقو و لگی دا تاکسو پ یا غرض د شاره رحمت و لالی وزاحت دی کلام مذکور دا او یا غرض د شاره رحمت و لالی دفت د سوال دا دویم خبره اغام اگو تاسی وکر لاسی دویم ذکرکوی دفت دی د دا سوال دا رازی سوال دا رازی معتری دیائی تی دریم فرقیو علا داو ویلی تی مو گا جزم پیو تر بندی منسو که ولی نه په وجود یو شی بندې جزم کولای شو نه په ادم دی یو شی بندې جزم کولای شو نو مګل دوی نه د پښتنه کوو شایل یای چې دوی یای چې د مګا پدې کې شک غلې ده نو اوس په دغه شک بندې دې دوی تصدیق ساو کنه که چیرته د سیویته په دغه شک بندې دې دوی تصدیق راغلې وي نو دغه شک د امیو حقیقت د له حقایق نه نو دعوه دې دوی مخ کې سلبي پلیو أوس آغا نقص او اوسه نهک د سبي کولی یا عرفه د سبي کولی اگر رای په ایجاابجززی سره نو په دنیا کې خو یو حقیقت اومانه چې پهدي کې شک ده دا د شک والله حقیقتې چې تسلیم که نورفه د ایجااببي کلي راغله د لوی دا او پاتې ننسه او که د دوی په دیشک بندې تصدیخ نهوي راغلی بیا خو د دوی مداه ثابته نسوله په دی خپله داوی بندیم دروی تصد کو یکن را نو بیا خو د دوی دا کولله سره قابل لز کردن نه سوال پوښیږي متاح <سؤال> سي بلدین جواب وکي حاصل دی <سؤال> جواب دادہ چې دوی اي ته و شاكون فی انه شاكونه دغلا ادریت ته ویای چې تو خوایي چې دا حقیقت منیاو کنه دایې دما شک درته ويخه دا شک منیاو کنه په دې تصدیق سکنه وی و شاكون فی انه شاكونه په دې شک هم شک ده نو په دې شک هم شک ده د دې مطلب سره د دې مطلب دادہ دیایي چې دما په دې باندې تصدیق نه دراغله کته یای چې بیا خو د تا داوه پات نه سولہ دویای چې د موږ داوه پات ده داوه خو موږ دی یقین او د تصدیق او د جزم نه دا کړي موږ خو داووند شکیت کړي وا او شکموسم موجود ده نو د دې وژنہ د دوی داوه ثابت ده اشکار او یا تر راز نواری ديږي مخالفت د خپل کول نه نه دا کړي او رفض دي سلبي کلی نه دراغلي سوال جواب وایسوي کنه سوال داراګي که لا ادريانو تخو شکلته و يا يې دا حقيقه دي شي دي پارم نه کنه نو دې تا ته يې دي ما پدې کې شک ده نو اوس عايلو وي دې دا پښتنه تريو کاټې پدې شک بندي تاییدsau کنه که پدې شک بندي تایید کوئ شک يوه حقيقه ده له حكايې کنه نو يوه حقيقت بندي تایید وک کنه مکه خو داوته د سلبي کولې و چې يوه شي دي پارم حقيقت بندي دې ما تصديق نه نو سر اف دغه سلبي کولې راغله نو او ساده داوته د پاتنه سره نقېز د خپل قول د اغه خپل قول مخالفت ثابت څه او کدی په دې شک باندې اګه تایید نه لري نو بیا خو د دغه داوته اته نه ده دا دا دا نو د جواب کې فاضل شاره رحمت الله علی چې دوی تی وشا كون فی انه شاكونه دا کوم شي کې ته شک ده د دوی اي ته په دغه کې هم ده مشک ده حاصل د جواب ده دوی اي چې کتور دوی اي په دې شک د تایید استاونه تایای تصدیق کونه نصا و دغه شک گیم شک ده په شکم هه ما شک ده نو شکل په دې شکي نو ته دي په انه شاكون بندي چې تصدیق په دې داویر نه غي خو داو پاتينه شو نو دوی یای چې مخه د تصدیق نو وکړي مخه د جزم او د یقین نو وکړي او داووند شکیت او اوسمګي شکم ده کې مخه حقیقت تی تیږي کنه یو سلفاظ دغه و حق حقیقت وړه څنګه وو په دې ډول او یقین کړینه را داوام هم به شک او وسو مګی چې بده کړم به شک ده ورته چې حدا دوارې چې ویل چې په دې ده په دې دغه تایید په کې مم شک ده بیا شک په دې دغه تایید سره نه نه په خبره باندې وویل چې درېم د دې ذکر دلیل لپاره دی اهل الحق ته اهل سنت او جماعت کثرهم الله دی اګه یې ته موږ دا خبره وکړه چې د حقایق د شیانو وجود وجودستان نو په دغه خبره باندې یو دلیل تحقیقي ذکر کئ دویم دلیل الزامي ذکر کئ دلیل تحقیقي هغه دلیل ته ویل کیږي چې د مرکبوي د مقدمات یقینيونه لپاره د انتاج یقیني هم مشتمل نه په مسلماتو د خسم باندې او دلیل الزامي ویل وی کیږي دلیل دره چې هغه جر سوا مقدمات یقیني ونه او هغه مشتمل په مسلماتو د خصم جانب مقابلم د دې اعتراف او اقرار کی هغه ایم منی نو د دې له حق دي 파را یو دلیل ته تحقیق ذکر دویم سبا ان شاء بیا دلیل الزامي ذکر کئم ته حقیقي دلیل دا ویلای دا چې موږ جذزم کوو وترلکی دی قطعیت سره مګ جزم کو وترلکی دی قطعیت سره قطعیت معنی ده صدا په سبلې دی وهم سره نه ده بغیر او بدون لو وهم نه هو جد شیانو باندې فنص الامر کې نو کله سمګ جزم کو او شوبد شیانو باندې بازی مګ وینو بل عیان وستر ګرته معلومی کې او بازی رته معلومی کې لکه مثلا مګوینو چې اسمان موجود ده دا یو مستقل عنصر ثابت سوی ده او دویم ده قطعن بلا وهم ثابت ده که نظر لې ह्या دي اعتقادنه تعقیده کې تا او کې نه نو نو مکتدا ثابت سوی ده چې اسمان موجود ده هيكلي علوي منځکه موجود ده هيكلي سفلي پدې کې دغه نور ممکناته اگر موجود دي چې زه تو یو نو حاصل ده چې دا, دا. دا مګته فستر کو باندې معلوم دي او د جنو شیا نو ته کو کو وجود آغا بیان سره ثابت شوی ده لکه موږ یاو کراچي ده. ده دا کراچي په وجود باندې دغه تاسې جزم سره راغلی ده یقین سره راغلی ده دا. دا بغیر له وهم نه ده او دا په طریقې دي بیان ده چې زید مو ویلی کراچيستا عمر مو ویلی کراچيستا یو له شلو کسانو متدی خبر راک په طریقې د تواتر سره مت ثابت څو سا. تواتر مفید لپاره دی یقین او د جزم ده نو دیو جنام چکال جزمن بلا وهمه مختا تحقق اغا او وجود شیانو ثابت ده که نظر له دې اعتقادنه په بعضو بلا یاندې بعضو بل بیانه مصیبت هدا ده چې اشیاء ښتہ نه ده لکه اګه ټول دی انادیانو ده چې یو شی هم په خارج کې نه ده موجوده دا محض او وهم ولی ولې موږ په سترګو وینو چې څه د وهم او دویمه خبره ده ده چې د نه ده لکه اګه عین دیانو څ شي تا وی دی ده ځکه ما درته ویل چې خطه نظر له دې اعتقادنه په اعتقاد, اعتقاد کې وی او کنه وی اعتقاد کې وی او کنه وی د اشیاء د لپاره تحقق او وجود راغلی نه او دا رنګ د شمن د لکه هغه لا ادریان چې ویل چې موږ شک دف کې ځکه موږ ویل ان نشم به ضروره موږ یقین او جزم لرو او تصدیق ورکو شبته او په تحقق او وجود د شیانو باندې چې جزم راغی شکل کومه فاتصن نو څخه ول دی عینادیانو هم باطل ده قولد دی اندیانو هم باطل ده قول او قولد لاډريانو ده هم باطل ده نو د تر حاصل پولیسو خارجي دوی اشکارو یو اشکال د راځي ستا قولد دی اندیانو دا نقل کغه غهایي چې په خارج کې د اشیاء او د وجود نشته اشیاء تابع له فار د یاعقادت دي ان يعتقد انه جوهرن فجوهرن وإن ايات قدنا انه عرج فعرجنا كديو شي دي فارتا اغا ا كده جوهريه تقولنا ده بجوهري دي فار ديار ديه تقرا ده بارز وين نو سائل ليه كده قول باطل ده ولي ودي وجنا اذا مستلزم ده اجتماد امرين متنافيين لرا اجتماع متنافيين وباطل مستلزم باطل لرا ني मगर <مستزم> وږدا دا ستړم اجتماع د امرين او متناقين او توليده یزکه مثلا دا کتاب ده د دې متالهک د ماق د داره څه دا؟, دا جوهر ده د تا کې د داده چنه د دا دا عرز ده نو لازم څه کوون دي شي واحده عرز او جوهر او کوون دي شي واحد عرز او جوهر دا نه د مغر اجتماع د امرين او متناقين او د کنه څه سوالې پکې ده څه مځه انت ورسید چې دوی خو شي تعبیر څه د یا تيقاده ویدیدیو شی متالکه کده د جوهریت کې د ب جوهرو او که اکاهده د ازیت کوي نو دا به عارض وي سایل راغې سوالیو کې چې دا ټول باطل دی ولې وې دې وجنه چې دا مستلزم د اجتماع د امرين متنافيينو لرا اجتماع د امرين متنافيينو محال او باطل <سؤال> مستلزم باطل لرني مګر باطل نو د دې سوالم باطل اوس اجتماع د امرين متنافيينو څنګه راځي ویدیدیو شی متالکه د یو شخصا کې د لري جوهریت سره د بل شخصا کې د ریسو د ارضیه سره مصالحه شو د خبره چې دا یو شی جوهر وارزګار ده کووند شی واحد جوهر او عارض دا, دا. باتل باتل نه د مګر اجتماع د امرینو متنافی نه دا اجتماع د امرینو متنافی نه باطل مستلزم باطل لرنی مګر باطل ده د دې ټولم باطل ده تاسو جواب وکئ چې نه د دوی په مقصد ته پوي نه ده دوی مفروضه ده چې شی ته ابدیه یاتېقات ده نو دا به وی په یاتېقات کې د دې دې دې لپاره وجودی خارجی نهسته اجتماع د امرین خو به التراتلا که په خارج کې دایو شي دوی منلای او بیا جوهر یا عرض ګرځولای خو دوی خو شي تابید یا اعتقاد بولی نفس الامر وجود دې په نسبندل سره ستنه مچ نفس الامر وجود ستنه نووسه د جوهر دې په عقیده کړه او عرضیت دې بل په عقیده کړه نو د تنافي لپاره د تناقض لپاره شرط دا چې وحدت مکان وي په یو دې کې به عرضیت او جوهریت راغلی وي دلتا ارضی اته راغلی دا په وی عقیده کې او جوهریته راغلی دا په بلی عقیده کې نو لہذا وحدت مکان نه دراغلی نو نه تنافی راغلی دا او نه تناقض نه اجتماع د امرینو متنافی نو لہذا اشکارو یا اعتراض نو وريديږي دویم اشکال درازي ستاو ویله ان نجلمو بالضروره دا دلیل تاسو په مقابل د چا کې ویله د سوفسایانو کې نو په دې کې د داو د دا بداهت وکړه قاعده د علما او دادا چپه محل دین زاکه داوود بداهت د مسلمانوی یو چا سره دلائل شروع ک نو هغه خبره درته کی ته ورته چې دغه بدیه نو په بدیه سره ته چاته قناعت نسی ور کولای نو دوت چې په مقام د استدلال کې داوود بداهت وکړه نو په خصوماتو په محل دین زاکه داوود بداهت غیر مسلمانوی نو دی وجنه جماعتین رحمت الله علیه ویل چې انا نزیمو بالضروره نو دغه داوه دا مناسب لمقام سره نه ده به ضرورت کې په کار دا, دا چې تفتزان صاحب نه ویلې سوال پوښس تاسو بلدينې جواب وکئ صاحب اشکال به دلته کاوه چې ضرورت په معنا دې بداحت وي ولیکن ضرورت دلته په معنا دې قطعیت سره ده نو معنی دا ده ان ماجدمو ضروره مګ یقین لرو په طریقې دې قطعیت قطعی سره بغیر له وهم نه قط نظر لې هديات قبد نه تحقق او شوبد شیانو بندې دی بعضو بل عیان او دی بعضو بل بیان په طریقې د تواتر سره ثابت نو ضرورت په معنی د بداحت نه را حتی چې ته اشکال رابنده وکی بلکې ضرورت دلته راغلی دا په معنی د قطعیت سره نو معنی ادارا چې اننا نجدو قطعا بلا وهمنا موږ جزم لرو یقین لرو په طریقې د قطعیت سره بدون د دخلې د او حقکو کو ووجې شيیانو بندې قته نظر للی ح دی یا چې کار نه دا خو یات ملو ساتې چې په درې ډلوه در ما تخو تا چې ب کو شو نو حاصل دا دا چې دن ته دا په خپله ماه بندې نه ده مصللهریدو ماریدو اشکا را نه بس ک ک خبرې او سر درې یو زاهد دی کلام د ماماتین یا دفلې سواله دویم وشاکن چې نه وشاون سره دفر سواله او دریم دليلي تتحيق لپاره د حال سنتجمعماغاته دوه خارجي اشکالله واریدو یو په انندیانو بندی یو په لپ ضرت بند خلاف فلي سوفستا خلاف سبد د لپاره د سوفستایانو فله من همما ذکه بعضيلهنامن ح د ون کرو چېغ من کردي قاي کله ش له حقاائق د شایانو ويزعم أنها أهامنا وخيالاتنا دي دي عقيدة هذا سدغ حقائق مهز أهام خيالات باتل دي وهم العنادية دي تعنادين وليكيدي ومنهم بعض لدوين من هغدي ينكر تي أغام كردي لصبوت أو لوجود دي, دي حقائقنا ويزعم أو دي دي عقيدة هذا أنها تابعة للاعتقاد سدغ شيئا تابعة للاعتقاد ردیکمغه عقیده دی یوشی د پارا دی جوهریه وکړانو فجو هرونه او کدی ارضیه مکرلا وکړه لا زونه کدی قدمم وکړه لا فقدی مون کدی حدوثم وکړه لا په حادثونه وهو مل عین دیانو دی تاین دیانو لکیږي بعضی لدین هغه دی چاګمون من دی لا یقین کولونه په ثبوت ولا ثبوت باندې دی دی دی عقیده ده انه شاكون انه شاكون چت شکرا گلې دا وا شاكون فی انه شاكون په دشکیم دت شکرا گلې دا وحلم جرا په دغ شکیم شکدا وهم لا أدريانو ديت لا أدريانو إليكي ولنا مقدفار تحقيقنا دليل تحقيق دادا أن نجزم بالضرورة مقا, مقا جزن كو قطعا بلا وهما قطع نظر لليحاظ دي اعتقادنا بسبب دي بعض أمور بنده بالعيانة فسترقر تمالومي دي أو دي بعض بالبيانة نصابت سولا في قول دي لا أدريانو هنباتل دي عين ديانو هنباتل أو دي عين ديانو هنباتل وإنزامنا Another